Ja, varmt välkomna till PL-podden. Detta är vårt sista program faktiskt för säsongen. Och vi ska gå igenom de lite väl spännande händelserna som faktiskt det blev nu i ja, helgens avslutande Premier League-omgång. Äh, Och hur ska vi nu klara oss utan denna helg... Ja, helg... Vad heter det? Helgivana? Helg... Bana, helg... Ja skitsamma, jag är lite trött <laughs> men... Tradition <laughs> Tradition var det jag letade efter, tack Robin Med oss idag har vi Robin Johansson Och, och vi har med oss Per Bengtsson från Liverpool Sweden Nej. Välkomna mm. uh, Jag kommer nog förvirra iväg med lite grann mer. Jag, jag blev bara ledsen när jag på helgen Men uh, vi ska som vanligt gå igenom uh, matcherna Som spelades, det var ju en hel del sonerna Som alla spelade på samma dag En det var så mycket som kunde avgöras vi får ju också en del spekulationer inför nästa säsong får vi väl ändå dra till med och även prata om de lag som åkte upp och ner ur Premier League och som gått upp ur Championship. Samt om den playoff-matchen som är kanske en av de viktigaste matcherna rent ekonomiskt som man faktiskt kan vinna inom fotbollen alls faktiskt. Var det någonting jag glömde som vi känner att vi ska med? Mm, ja. Det kändes som vi fick med det mesta. Mm. Då tror jag att vi börjar i toppen av min lilla lista här. Chelsea, Blackburn 2-1. Ett Blackburn som redan var klart att de skulle åka ut men stod ändå upp och relativt bra mot Chelsea. Ja. Mm. Två tidiga Chelsea mål och sedan Blackburn-reducering i andra halvlek. Men jag såg inte matchen med det. Jag sitter och läser efter den så var det väl aldrig någon direkt fara. Var ju, det är Mattio, vilar ju ganska många spelare också inför Champions League-finalen. Tror Torres fick inte ens starta liksom inte drog heller. Nej. Så då, de har ju allt fokus på det. Och sen att de vann nu var väl bara en bonus. Ja, det, det är ju ingen större skillnad för dem i tabellen. Nej. Det var väl en sån match. Det spelar ingen roll för något av lagen. Då vinner oftast det bättre laget känns det som för att då de har någon spelare som kan göra något extra i alla fall. Även utan att ha fokus liksom. Mm. Ett Blackburn som ju åker ner med två svenskar i truppen. Marcus lär väl få vara kvar så han kommer i vintras men Martin har väl... Jag vet inte om hans kontrakt kanske går ut eller om det är kort kvar i alla fall. Ja det går inte ut men det är väl... Något så mycket kvar Men här, jag kan tänka mig att han är någon som vill lämna Och Så så vi kan dra in lite pengar till klubben också Ja Det är ju så Till vilka mer som kan vara tänkbara Att försena från den klubben Det är ju ja, det känns som Han är det. väl klar eftersom hans kontrakt går ut mm. Ja eh, Och Jakobo lär väl inte ha något större problem Att hitta någon annan lägger halvan som behöver någon som kan göra mål. Nej han är en liten sån, han är, hoppar runt där och gör det bra i lite längre ner sen säsong Varje säsong kan han gå in i något lag där i alla fall Mm verkligen Hur tror ni Blackburn kommer klara tillvaron nere i Championship? Det beror väl om de får in en ny match lite ja. bland annat Men jag tror de tappar. Det kan nog bli jävligt knepigt för dem ändå vi har sett en del lag Sluta tillbaka in så snabbt Newcastle och Western som är i kvalfinal Men annars brukar det vara ganska Tufft när man kommer ner Och jag tror Blackburn har ju inte Organisationen eller Materialet för att kunna Spela sig upp direkt så som det ser ut nu Nej verkligen Och inte supporten från läktarna heller De har redan, om man jämför med förra året Vid den här tiden så har de sålt hälften så många säsongsbiljetter Ja, det var en del som Gällde upp sina på sista hemma-matchen så... Där de tappade en del också mm. Ska vi titta på en match som betydde Ganska mycket för våra lagen i alla fall i helgen eh, Everton och Newcastle Där New eh, Everton faktiskt vann med 3-1 Blev bäst i staden med det Och eh... Ja, inte så mycket mer känner jag väl om på det Newcastle däremot hamnar på en 5-plats, Vilket kan ändå få vara en överraskande bra placering Men lite tråkigt när man ändå var med Ända in i kaklet om den här Champions League-platsen mm. Ja, det var väl en ganska Tidigt avgörande från Everton Där Newcastle kom in i matchen och startade väl också med 4-4-2 När de egentligen kanske passar bättre med 4-3-3 så det var väl det som fällde dem lite Och det var väl eh, Pressen som kom i kapton och de spelade väldigt De spelade inte sitt egna spel utan de spelade väldigt långt eh, Och Everton ville ju såklart Avsluta på bästa sätt För sin hemmapublik och ta den där Bäst i stan Plaketten så det, eh, det Var väl ingen jättestor överraskning Men det är såklart skjut för Newcastle att Falla på mål senare Som de gjorde Verkligen. Men, ja. Det skulle ju inte spela någon roll eftersom de lagen över spelade bra, men eh, det är ju lite, lite trist och kanske ändå lite talande för att inte Newcastle riktigt är enda där uppe än att man viker ner sig i en sån här match kanske. Ja, mm. faktiskt. Ja, vad något menar vi tillägga om något av lagen? Nej. Alltså, det är. Väldigt bra säsonger och Newcastle som sagt. Det ska bli intressant att se hur de reagerar på detta nästa år. Och Everton hade som vanligt en bedrövlig inledning, men har spelat upp sig. Ja, och släpper in strax över ett mål per match. Precis samma som Liverpool, 40 mål på 38 matcher. Som är tredje bäst i ligan, det är bara united som eller Sankt United klubben, Manchester -klubben är det, som är eh, högre upp. <laughs> uh, så det, men det, det är ju det är mer framåt och att kunna knyta i, till att få till vinster. Det spelar ingen roll om man släpper in två mål, om man släpper in ett mål på match och sen inte. Ja, det att välja så att man inte gör massa mål i en match och sen så är det torrt i många andra matcher för då tappar man ju poäng. Det är nästan viktigare än att släppa in och få det nog att vara kontinuerlig framåt så man minst, minst gör ett mål per match i alla fall. Då är det, tappar man mycket, mycket mindre poäng än vad man gör om man, om man bara spikar igen bakåt ganska mycket men inte gör mål framåt. Mm, verkligen. Kan jag också se skillnad? Eller även likheten på den andra på Liverpool och Everton framåtmålen där? att ja, det är väldigt lika. Inte så många mer mål <laughs> Everton gjort. Nej. Eh, då då har man bara haft en forward i ett halvård utsträngning. <laughs> <laughs> mm. eh, I kampen om tredje och fjärde platsen tog Tottenham tog emot Fullham hemma och vann med 2-0. Det var ju ganska... Vi får ju nästan... vi pratade nog faktiskt om Arsenal och den här matchen i samband. Jag flyttar upp den lite i listan här. Ja. Eftersom de faktiskt... Arsenal inte såg ut att vinna mot West Bromwich ganska länge. Det betyder att Tottenham hade den här tredjepatsen ett tag. Mm. mm. Och vi gjorde ju mål efter kanske en minut. Sen hade de väl kontroll i matchen. Jag vet att Dembélé hade ett skott i stolpen, men... Jag var väl något snack om att Tottenham skulle Schabbla bort det eh, Och gjorde ett mål genom Defoe mm. eh, I slutet som stängde den Men eh, ja Nu är det upp till eh, Chelsea på lördag om de får den Champions league eller Ja det är jäkligt spännande alltså det, Och det vore, så, det vore ju så extremt Typiskt just att det är en annan London-konkurrent Som kan spela bort dem fortfarande eh, mm. då Det är väldigt Symptomatiskt Mm. Ja det kan man väl lugnt säga Vad tror ni hände i Arsenal när de ändå Höll på att faktiskt att tappa sin plats? Jag vet inte det var ja, Det kändes ju lite mer som Tillfällighet Den första är ju offside Det första målet som West Bromwich gör det är ju offside jag tycker, jag tycker den är ganska klar jag, tycker, jag förstår inte riktigt hur de kan missa den Och så gör jag väl inte Chesney kom ju på mellanhand såklart eftersom han Han skulle kunna ha varit längre ut eller så skulle han kanske Backa tillbaka ännu mer eh, Men det är inte att snacka om och det andra målet är ju en bra prestation av vad eh, var det? West Bromwich han Det, det, målet. Eh, det var ah, just... och som gjorde andra Och Finland som gjorde första Men det var ju, det, jag vet inte, från de blev ju, Arsenal blev ju räddade mer eller mindre av en mindre bra målvakt i andra laget. Ja, herregud. Vad var insats en fullloppsinsats? Det, uh -huh. det som... det är inte det som då insats på, jag vet inte hur länge. Nej. Alltså, han, han, han, ger, han ger bort två mål och det, det andra ska han ju ta uh -huh. också. Nej, uh -huh. uh -huh. uh -huh. det är en sån prestation som så får... Liksom, ja, det är det sista vi ser honom på den här nivån Det, ju, det känns ju som en sådan mm. prestation nästan Inte för att han har gjort så jättemycket matcher Han har ju aldrig varit riktigt första målvakt Han har väl inte varit i sandelen var ju inte där riktigt Tror jag inte Inte, inte mm. men han fick stå en, en del i alla fall Någon säsong gjorde han väl hyfsat många matcher mm. kanske Men eh, han var ju aldrig första målvakt där Och sen har han inte Nej, det, kän, det känns ju som om han kommer inte få Jättestort förtroende i West Bromwich <laughs> Nej, inte kul, han blev inslängd väldigt snabbt ska man väl säga Den tanken var inte att han skulle stå så att han fick väl hoppa in med kort varsel Men det, <laughs> <laughs> då, det var hans debut till och med också Ja, ja första matchen i West Bromwich det, Ja, mm. det, det, det, det, man, det, man tänker typ på Jonathan Woodgates debut i Real Madrid Det är ju typ den klassen alltså. Ja Ja. Nu kommer Mike Taylor har en jävligt dålig match för Birmingham här ja. borta mot Liverpool förra säsongen där Liverpool vann 5-1 också. De bara kastar in bollarna i eget nät. Men det här ja. var ju något alldeles extra. Ja. Om, man ska, om man nu ska förklara vad Jonathan Woodgate gjorde så när han fick göra sin debut för Real Madrid så gjorde han ett självmål och blev utvisad i samma match. Mm. Det är, det. det är svårslagen debutet faktiskt det är det. Ja. Riktig lidslidare. Mm. det gör man så <laughs> Ja, nej, men det blev en i till slut även om det var på sista dagen så att säga Man fick fira Ja mm. Det var Martin Fullop firade mest av alla Ja, är... ska vi en konstig säsong för Arsana vi... då alltså. Att de, de klarar den tredje platsen utan att ja, Börja med en Totalt katastrofstarten och sen Har de ju spelat bra he, Eller ja, helt okej okay. De har fått med sig poängen, det är inte alltid de har spelat jättebra Tycker inte jag, men de får ändå med sig poängen Och så de har de haft Robin van Persie Och mm. ja, Hyfsat Käsningar tycker jag har varit bra och även Mittbackarna, det, det, det har gjort ganska mycket Att både Fermalen Och Korshjelny har ju varit Bra tycker jag Mm. Men nu, får de, nu är det intressant. Nu, eftersom de fick den här Champions League-platsen så känns det ju som att Robin van Persie ändå kanske kan stanna nästa säsong. Mm. Ja, det är väl Milan som har ganska kraftigt, men de har ju inte de pengarna kanske. Eller? Nej, ja, de har ju löneutrymme nu i alla fall. De <laughs> ja, det har de ju ja. <laughs> Bara bänkspelare så här: 150 miljoner i löneutrymme bara. Bam! Mm. <laughs> Det är bra jobbat faktiskt ja. ja, nej men de har ju lättare Eftersom de har klar Champions league -plats redan Kan locka till sig en del spelare om de, Och de har ju ändå Som har en liten bra grund att stå på och slänga de inte tappar för mycket folk Absolut Det ryktas ju in om en del riktigt godlirare En vila och lite annat Och ja, Lukas är ju redan klar På Dolls Ja, på på mm. Ja, det, det är en spelare jag gillar faktiskt Frågan är hur mycket det är ett tecken på en satsning eller om det är att täcka upp för att de verkligen tror att Robin van Persie kommer försvinna ja, Jag känner att de ändå inte riktigt samma sorts spelare Nej de. det är det inte men det är ändå De är i alla fall rätt del av banan och en lila är också en offensiv Kraft Nej Ja eller, jo, fast han är, han är ju defensiv inne in mitt Ja jo, det är sant han är kanske inte riktigt Eller ja Eller in Han är, han är inne in mitt där som... ju, i och för sig Ja han är ju, han är, han, är, han, kan, han är ganska, jag tror han kan bli bra, eh, faktiskt, eh, för den klubben. Jag vet inte vad jag tänkt på, det är, en vila ju inte alls jag tänkte på. Han är ju väldigt defensiv, han har ju sina styrkor där. Eh, men han kan ja. vara ganska viktig där på mittfältet faktiskt. Ja, jag, kan, jag tänker ju att har de någon där Så har de ju lite samma som de hade för När de hade någon som kunde köta Och någon som kunde spela lite på mitten Han och sångit jävla in i mitt fällspar För framtiden Eller fort, redan nu Jäkla, men även för Både fysik och teknik liksom Jäklar alltså mm. De har ju ett par år kvar De är 24 och 21 eller 25 och 22 är de väl Men mm. Det Ja, det har de en ganska fin framtid där i på mitten, tror jag. Mm. Känns det eh, Totternas framtid är svår att spekulera i, eftersom det beror väldigt mycket på om de har sin Champions League-plats eller inte. Har de inte det, eller om de ju tappar spelare. Har de det så kanske de faktiskt kan bygga vidare ändå. Ja. Vad tror ni? Eller är tiden ute för oh. Luka Modric i vilket fall? Aj. Frågan är, ja, frågan är hur, det, det har nog mycket med hur pass, hur pass intresserade de klubbar som har varit intresserade innan är nu. Han har ju varit jäkligt bra den här säsongen också. Men det är frågan om de, har, om de har vänt sig åt andra håll istället de klubbarna för att de vet att det är jävligt svårt att få modring. Som United, har de vänt sig... Eller hasard de ska ha istället, till exempel, även fast det är inte mm. riktigt samma här Polskorv skrivit på för ett nytt ja, år precis. till också okay. mm. <laughs> Men det är, det, är, det är intressant att se, sen är det väldigt intressant att se vad den goda Luka själv tänker och tycker För att han har ju jo. tidigare inte riktigt varit Han har ju pratat om att han vill lämna det tidigare Mm, han ville ju gå till Chelsea förra, förra sommaren, är det Men det... Ja det kanske hänger mycket på Champions League platsen. Fast frågan är om om det just om om det går att rädda honom ändå. Sen kanske de mm. inte tappar fler andra spelare men han är ju så pass han är ju en sån jävla, han är en sån stjärna ju så att honom kan ju typ rycka i fast det Tottenham har har Champions League plats. Ja verkligen Frågan är vad de behöver ja. nästa säsong För att ta ett ytterligare steg Backar som kan spela mer än fem matcher Per säsong Det känns som det, det, ja. känns som det är där någonstans det, det, det är störst hål Det, det, det känns som det är lite oj, oj, Alla såhär backlinjer de har Ytterbackarna och de har de hittat nu ja. Både Walker och eh, eh, Vad heter han? Asukoto mm. Han är ja Asukoto har ju mm. alltså varit Kanske en av ligans bästa vänsterbackare Väldigt Medan Medans Redaras in i mittbackspar back Som känns lite, kan göra jättebra matcher Och sen bara göra, vara helt värdelösa Och att någon, någon annan på mitt mittfältet kanske ska jobba hem Förutom Scott Parker ja, precis. Kan, kan vara bra Men det är ändå en säsong med att mycket skador Hade ståmmat borta i princip hela säsongen Det sätter ju lite frågetecken Kanske för Forwards just där uppe också För det, det är mm. Det är inte riktigt Jag vet inte vilka som har Vem som är bäst målskytt just i år Adebayor ja, har ju ändå varit bra Aha, tycker jag. Både gjort en del mål och spelat fram en del mm. Men jag menar uppbackningen bakom Defoe är ju hyfsad Men han är inte så jättemycket mer Och han har inte fått spela så mycket heller känns det som. Nej. Och sen har de kvar Palushenko eller fick de sålt honom i min han är solid till på tror jag. Han är ju sa okay. har liksom, han är ju han är ju mm. kan, han ju bli ganska gammal. Han är ju en inhoppare ja, liksom. Han bli ganska gammal. Är ju inte också. mycket mer. Eh. Alltså, de gjorde ju en svagare i januari så det kan man konstatera ja. Och det tror jag även eh, Harry sa själv. Mm. Men eh, ja vad de ska göra nu. Nej, det känns som att de skulle behöva en, en, en riktig världsklass forward. Som verkligen mm. för att eh Albeijor vi inlånad. Det är inte säkert att de får ha honom mm. där som City. Eh, det vet man inte. City kanske tycker att han är eh, att de, han gjorde ju ändå 17 mål i år så det är ju en bra säsong ja, det är ju. Eftersom han är ju ändå ingen som mm. riktig målsprut och har aldrig varit Så är är en bra säsong för honom. Eh, så frågan är om City verkligen vill låna ut dem en säsong till eller om de ska få pröjsa. Och då är det ju frågan om det är verkligen honom de vill ha eller om det är något annat de vill ha. Det känns ju som det är en del klubbar som borde vara intresserade av mitt annat. Mm. Runt om i Europa. Ja, verkligen. Av Advojors tjänster så att säga. Ja, det, det kan ju det vara det. Jag, jag tror mm. att de behöver en riktig, en riktig världsklassvård om de ska kunna utmana... Högre och de ska verkligen ska kunna ta den där tredje Platsen nästa år, eller ännu högre För det krävs Det krävs att man har en Robin Van Persie ändå Eller Rooney Eller Aguero För att man ska Ta den extra kliven, men som verkligen producerar Extra Mycket av deras offensiv mm. Ligger ju på mittfältet känns som Verkligen mm. Det är ju Modric Bale Det är Van der Vaart Ja, jag Liksom då Santos kommer ju inte bli något stöd Han har ju varit utlånad också Så det känns inte som att han kan komma tillbaka Och mm. frälsa precis Verkligen inte Nej, mm. intressant Och se i alla fall vad som händer Ska... Här är ju kvar i alla fall Ja, det lär man. vara Ska vi kika på mittenträsket Lite snabbt då Vi tittar på Swansea Liverpool Swansea vann 1-0 Sista hemma matchen för säsongen jag såg den inte med Ja, det var väl ingen jätterolig match direkt. Utan det var. Alltså, man förstår ju ändå varför Svons. De, de är jättebra på att passa runt. Men å andra sidan så är det 15 matcher den här säsongen när de inte har gjort mål. Och det så länge det blir så för de, de höll väl kontrollen ganska bra på mitt plan och sånt. Men sen när de ska uppåt i plan, då, då fastnar de väldigt ofta kom närmast på ett par frisparker i första halvveken men nu i spelet så, så var det riktigt aldrig att de var, var nära sen i andra halvlek tyck, tycker jag att Liverpool spelar upp sig lite bättre uh, har några chanser kanske kunde gjort ett mål där men uh, var väl aldrig så här att, att de förtjänar ett mål och sedan med fem minuter kvar så får de se till ett fint anfall och hittar in mellan Backling och uh, mittfält uh, Gör 1-0 genom den i Graham Men det var väl lite så att som jag såg det att hade andra halvvägs Det bordades alltså lite högre intensitet Och då Lite mer press och då blir det att Innemittfälten har kommit lite högt upp mm. eh, Och därmed eh, Lämnar den lilla luckan som Graham utnyttjade när han droppade Bakåt ifrån backlinjen mm. För att sammanfatta det En imponerande säsong av Swansea Mm, vi har ju nämnt det innan mm. och uh, fortsatt Bra spelat Både dem och Norwich som ju vann Mot Villa också mm. Och man är beredd på att hålla med eh, Erik Niva i studion När han i helgen När han sa det att Ligacup Bleknar ju En del ändå med tanke, för Det är ju nästan Liverpool ändå haft en dålig säsong Det är ju den ljuspunkten här, Den räddar ju så att man får spela i Europa nästa år men så, det är sådana här matcher som, som förstör väldigt mycket Att man inte kan knyta till säcken och ta poäng för en sån här match Där det, man spelar mot lag som inte har något att spela för Det har inte Liverpool heller är är för sig Men mm. Liverpool ska ju vinna sådana matcher På samma sätt som Chelsea vinner över, i en betydelselös match Så ska ju Liverpool, om, de ska, om man ska vara ett, en toppklubb Så ska man ju vinna sådana matcher också Jag ska gå mer på det team. Mm, Verkligen Hur ser det ut i Liverpool inför nästa säsong? Var det en presskonferens idag? Eller nej, flyttade sig? Nej, det var det inte Det var bara rykten Det Ja, mm. såklart men det var, Kenny Daglish har ju ja, varit var... i USA Och prat, var, träffat ägarna Och det är väl mm. därför rykten de Satt var... igång säkert mm. Ja, och det var ju bestämt sen innan Att de skulle träffas Men Ja, det hindrar väl inte <laughs> Rykten från att mm. mm. Jag får se att han skulle få mm. sparken Det gör man går själv ja. Om man inte vill vara med ja. längre EU. Det är det mm. Men jag tror inte att eh, nej, som, som Robin säger att det, Jag tror inte att ägarna kommer Kicka honom i alla fall <laughs> Inte nu för jag menar de har ingen vd på plats i Liverpool De har ingen sportchef heller Och så ska de bli utan manager också kanske Så gör man inte Det är ganska Ogenomtänkt Om de hade kikat honom Och vad jag förstått så Det är ju också sett som ett Rena panikdådet I så fall faktiskt Även om det har en dålig säsong Att han bara får en, en, och, en och en halv säsong på sig ja. Jag tror inte riktigt egna vi porträtterar det så, jag tror inte att de är såna här. Nej, men tanke att man prioriterat långsiktighet med sitt både i prat och i övrigt så. Mm. Man det finns det. Det. ju i alla fall någonting att bygga på i. Det är ju inte natt svart där, inte man tog, sig ändå, tog en titel och med en, en liten titel. Och har spel, har haft bra mm. matcher som förra omgången innan när man vinner mot Chelsea med 4-1. Och vissa andra matcher på säsongen har ju faktiskt funkat bra. Eh, mm. Och. Så ja, det, det vore överdilat att sparka om. jag tror inte de här är sådana. Sen är det, ju, det har ju mycket med ägare att göra. Det är det som är så sjukt på sig. Eh, ja, som Chelsea. De hade ju en sån här säsong. som Liverpool. Mm. Bättre säsong än Liverpool till och med. Men Sen så kom de bara två platser över, men det är ju en bättre säsong. De är ju fan i Champions league final Och men efter ja. ett tränarbyte, som man nu. Det går inte att spekulera i hur. Mycket det påverkar kanske de har varit en FA Cup-titel ja. också faktiskt. Det har ju kommit efter bytet såklart Så det kanske hade en effekt men Liverpool, då skulle de ju sparkat honom För länge sedan egentligen Nu efter säsongen känns det ju, de har ju låta någon Få en säsong, då kan de lika gärna Få börja på nästa Kan jag tycka mm. Nej Jag tycker att Liverpool alltså, Om man ser till spelarmaterial Så tycker jag att det är ju ett Rätt stabilt lag egentligen man glömmer ju lätt att eh, Vi ändå var med I, i Reset om fjärde platsen Fram till eh, Februari Och Det roliga är, hade att Liverpool Skärpt sig efter den där Arsens Och vunnit de fyra kommande matcherna Som var mot ganska enkel motsats Så de fortsatte att vara med ja. i den Men eh, de eh, La väl sig ner eh, Efter det men, hur, hur, sto hur stor var förlusten av att inte Lukas har spelat så mycket i år? När han gick mm. Det har syntes väldigt tydligt vid flera tillfällen hur, framförallt i början när motstånden verkligen hittar in där i korridoren mellan mittfält och backlinjen så det är det därför jag inte är så heller ifrån att vi sammanskopplats med någon som, är som, är själv nu, liksom, som kan spela där mm. och Kanske inte lika definitivt fast som Lukas. Men kan ändå göra det jobbet bättre än de som finns i klubben just nu. Absolut. Mm. Rasmus Elmer är en spelare som har ryktats till väldigt många av de lagen i den där klungan faktiskt. Vill Liverpool och Newcastle har det, det också. Chelsea har jag inte hört. Ja, det, är det är det de han skulle att platsa. Känns som... mm. Mm. Jag tror jag skulle kunna platsa. Egentligen skulle han kunna platsa. City? Nej, där kanske han inte tar en plats. Men... Nej. United skulle jag Jag tror inte dåligt faktiskt. det duoligt <laughs> faktiskt. Eh, <laughs> eller, Nej, det är som jag inte jag med, men de, de flesta... Egentligen Arsenal är nog, de, jag, ser, jag skulle nästan svåra dem att stoppa in dem i Arsenal just där på in i mitt fältet än i United. Just för att United har... Mm. <laughs> de har ju skol som kommer att spela där och man måste ju byta ut honom. Och mm. Rasmus skulle kunna fylla en hyfsat bra roll där. De har ju ja, samma precis. hårfärg också, tänker jag. Det passar. <laughs> det är ju ninja med andra ja, Ninja ninja. <laughs> nummer två. Ja, men, uh, ja, det är intressant att se. Han bör ju i alla fall bli värvad till någon. Av de här, alla de här hemklokorna. Mm. Han kommer ju byta, byta efter VM. Har han ju uttalat. Ja. Eller EM har han ju rätt, själv sagt. Är ju, det är ju rätt steg att ta nu. Han är ganska klok den där grabben. Men mm. eh, Liverpool, det, det är ju... Mm. Det är ju, värvningarna har inte slagit rätt ut det är, Vissa värvningar lyckas klubba med, vissa det lyckas man inte med Det är ju jäkligt svårt det bara för det finns ju ingen klubb som lyckas med alla sina värvningar och Sen gäller det att man Nu har ju Liverpool tajmat ett par stycken som inte blev så lyckade samtidigt I alla fall inte till en början med I varken av de, de som kom in med Henderson Downing och Carroll Så funkar ju ingen bra till en början Sen har ju Henderson blivit bättre Mm. Carol har blivit mycket bättre mm. Stuart Downing har inte blivit bättre Är mm. <skratt> <skratt> Stuart Downing årets ja, sämsta han, han är typ en av alla lag de sämre värmningarna någonsin Om man tittar rent statistikmässigt Måste han ju vara med mm. Det Är han overan typ? Nej han har inte varit bra Sen har, ja, han, har väl lite, han har väl kanske någon potential som han gjorde att kunna utnyttja Men uh. Vissa värvningar går ju som sagt inte hem. Det går ju, det går ju att titta på andra mm. lag. Som titta, titta på en tjamakvärvning till exempel i, i Arsenal. Mm. Eller United, Verón, fast det är länge sedan. Men bara det finns ju andra värvningar som United har mm. gjort som inte faller så jäkla värre. Mamma Ja, ja Precis. <laughs> Jär, Eller jävligt bra BB aeron. liksom. Det, sen var inte... Ja, fy man, vilken dålig värld är det. det här att, skillnaden här är att Stuart Downing till exempel var ju tänkt att gå in och ta en startplats och vara liksom lyfta det här laget. MBB och sådana, de var inte, han var ju inte tänkt att gå in och kanske ta, ta över roll, någon speciell roll och vara den lyftande och lyfta det här laget, men... Ja, ja. Eh, inte jättebra gjort det i alla fall. Nej. Mm. Då tar vi. Jag såg ju att Norwich vann över Aston Villa och McLeish sa faktiskt upp sig. Tackar du ja, för sig då. efter den här säsongen. Jag fick ju med kicken var väl min mer ungefär än jag hade. Jo, men ja, same, same. Så, ja. <laughs> De har en denna Efter den här matchen så, så hade de en seger på de ah. 16 senaste i ligan. Ja, då. Mm. Man tänker efter så är det ganska konstigt att de inte Men är är de klarar sig på sina 17 faktiskt. kryss Det är ju det som är grejen De har ju två poäng från, eller tre mm. poäng från att åka ner Och det är tre kryssmatcher de lyckades få De kunde lika gärna varit förluster Men så lyckas de gneta till sig tre kryss mm. och Det är det som avgör Det är ju skillnaden, egentligen har ju de inte mm. varit bättre. De, de, de har lyckats Gneta till sig ett poäng det, det, det visar ju hur viktigt det är att faktiskt ändå få ett poäng I matchen När, man, när det är nära att man förlorar Mm Eh mm. uh, så det... Sen är det ju som du, du har nämnt flera gånger I den där säsongen Robin Att uh, den backlinjen de har ställt upp med Har ju inte varit skräckinjagande mm. Så jag, man, hela laget har ju fått hjälpa den ja, För att klara, klara det kryss Det känns som de de att ja, de får ju alltid gå ut men en jävligt defensiv uppställning För att de kan inte släppa till så här mycket ytor För att det går det, till Sen har de gjort det, de har, inte, de har ju sett in Mycket mindre mål än de fyra lagen som är, är under dem uh, mm. Men det är nog bara för att de Har det är en mer rutinerad klubb en, I alla fall en QPR Självklart och Hampton också Blackburn och Bolton de är, ju, de är mer rutinerade än de också känns som Framförallt så är de nog bättre på att spela ett cyniskt spel Och verkligen se till så att man bara får med sig poäng På ett annat sätt än vad Blackburn har lite fredigare tänk Och Keane är ju ingen mästare mm. Kan du inte säga På coacha Så där tappar ju de säkert onödiga poäng Som de skulle kunna ha fått om de Kanske brunkat lite mer mm. men, men, eh, men Ja, Aston Villa de, Den klubben är på så Sjukt nedåtgående Känns det som För då, det, det är ju det får det bli mm. ny manager Och för ett år sedan så hade de, Då var det ju Ollier som var manager Och sen fick han säga upp sig mm. för Att han var sjuk Det var han väl, tror jag Det, det, no. det är i alla fall Det de var väl de han de ja. smbilar skylde på det Men han själv sa att, ja. att jag hade kunnat fortsätta han Exakt, så det var på. ungefär som nu mm. Att McLeese säger upp sig de, de fular sig ur de här situationerna Egentligen så har de sparkat mm. uh, så, det så det blir en tredje mm. manager nu på Ett år ungefär Om de nu får fram en ny innan juni Vilket de bör få uh, Det är ju ett Extremt dåligt tecken Det klarar man sig ju inte med Då måste man ha ett jättebra spelarmaterial Det är ju typ Chelsea kommer ju kunna, kunna klara det för att de kommer ju ha en tredje manager snart. eller fjärde manager blir det ju åt på, på Det beror jag på, jag tror inte han får vara kvar om han vinner kämpigt de, de, de det, det är ju inte inställningen är det ju inte ja. från om det är ju frågan hur mycket hur, hur de håller fast för den men det är klart. Men han är ju ganska, han är ganska namnkåt, ju ganska den där Roman. Visst att Di Matteo är ju en ja, i klubben på sätt och så. Är ju så visst, de kanske kan ha kvar honom Men jag känner, Det känns som han, han skulle ju sätta Så extremt stor stolthet I att ta dit ett stort namn igen Och det ska han lyckas Den här gången känns som Jag tror att han kan vara lite för För För att låta Dematio vara kvar ändå Mm Jag skulle nu vara förhållande för var Jag vill inte vän Till Chelsea Nej ja det är inga direkta det är Jättenamn som är lediga som jag kan komma på direkt Det är ju Köp ut någon i Och mm. det är ju Inte kul att lägga cash på det Om man ska behöva köpa inga spelare också Som de är i behov av mm, ja, Men det är, det. det är också ett lag som måste värva En hel del eller i alla fall köpa upp vissa delar i sitt lag jag börjar fundera vad det mm. finns för namn Klinsman, tränar han något just nu? Jag tror han Hänger i USA bara har, har det gött Expertkommentator på ESPN då Det mm. var han på eh, VM sist, det var väldigt nice faktiskt. Var i USA såg det Det vore rätt lite, nice. lite, lite Lite coolt När de tog in Kaiser fans Det är Kaiser. Nej jag tror inte, han är lite, han är Wow, han är lite för excentrisk tror jag Ja, han börjar bli gammal den gubben också, han är ju fan Han börjar ja. nämna sig 70 i alla fall. Men det vore lite häftigt, det, det känns ju som, ja. det är ju här, det är ju såna häftiga namn som man det är, han skulle kunna ta in, Nej. det? Något som, mm, eh, verkligen Vet inte vilka som har... Jag, jag, jag vet inte vad de skulle behöva eller. För det funkar ju tydligen inte med en visionär som vet boas på något sätt. För det, det gick ju inte... Nej. Han, han kunde ju inte få in sina idéer och få. Då. Nej. Alla och dra det till. Det gjorde väl kanske mycket på honom, men. Såklart... Mm. Han är ju fan. Mm. <laughs> det har, han har ju sin ålder att tala om. Han är ju fan lika gammal som vissa av spelarna. Mm. T Ja. Terry, vad är inte han? Han måste vara. Ja, de är väl Jag tror, han, är, han är ju. Han är, eh, vi har att han är 35 i år. Så riktigt så gammal är väl inte, Terry? Mm. Han eh, är 31. Men det är liksom. De är ju typ samma person. Det, det, det, det, det, det, det, känd, det känns ju mm. som om. De, han skulle lika gärna kunna vara en spelare dragby ordet mm. under och dessutom har ju ren varit där som en hjälpreda till Mourinho liksom. det är svårt för de här spelarna kanske att ta, som ändå var med under Mourinho att ta honom på allvar då. Ja. Nej, jag vet inte vilka de ska men de måste ju det bästa jag har kvar med Matteo är tror jag men det är ju inte hon helt som körs. Nej, Roma har överraskat flera gånger innan så det blir bli något spännande på i alla fall <laughs> kan man väl längta till det. Det mest spännande i projektet tror jag. Med. Lepaco nästa Han är ju... Men han, han är ju är klart så? att han blir utlånad va? Mm. Jag är, jag är inte rätt säker på att det är klart att han man. blir utlånad ja, jag, fär, jag läser också i samband med äh, Marin... Aha, jag, jag tyckte han var, var, var, var mm. Ganska spännande när han kom in De här sista matcherna faktiskt Framf, Framförallt att han är så jävla stor mm. Nej men det är väl så att han är ju Nej han är rätt stor Nej, han är ju en jäkla begåvning, men han behöver ju få match att spela jo. kontinuerligt för att utvecklas, mm. liksom. Istället Tampan för att sitta och nöta bänk. Den här rollen så är det ju sent viktigt. Mm. Mm. Nej, så det är nog ett vis beslut. Det är ju bara ett lån i en säsong, tror jag. Var nog det inte något stor rykte? Mm. Torres mot någon idag. Just det. Det är Kau. <snick> Ja, den är bra kan jag säga Fast jag har svårt att se att Falcao Om de inte går till Champions League Det var, att var inte ett bytet så här mm. Det var Torres plus typ 100 miljoner för Falcao Fattar hans mm. liksom, hans marknadsvärde har sjunkit ja. ja Och du gick Falcao ändå för 400 När tyckte, Exakt. till Gord köpte honom Så kan vi mm. snabbt räkna om hur mycket Torres är värd nu och mycket Falcao är ja. här också så en del? Nej, det nu är nick för 500, någon det för 400 men sedan när de byter då är 500 ingen måste de ändå ja, de, lägga de måste ju minska plats liksom, liksom eh, mm. på det så det ja. Mm. Ja, Falcao ska bli spännande att se vad han lär väl också lämna Atletico. De har inte i sommar. De har inte pengar. Ganska så sannolikt i alla fall. Jag vill läsa mig problemet. Nej, jag menar, det, det kommer ju ringa en del Ja, det känns inte som Nej. Nej, att Let's go råd för att hålla honom heller för en Nej, med Men eh, Att jag sa med tror jag skulle vara ett misstag för Kjellsi dock Ja, jag tycker han ser bra ut igen Ja, han kan göra nytt Fortfarande ja, han, har ju, han slår ju bäst inlägg i Chelsea i alla fall kan jag <laughs> ja, Han borde spela högrytter Han typ. lär sig skola om honom Ja, jag tror jag. Han får gå ner på mitt vältet lite mer. Jag inte lika snabb längre. Det var på spelsynet. Ja, vi tittar på en eh, kanske den mest minnesfullaste matchen i helgen. Wigan var redan klara och Wolverhampton var den ute. Men 3-2 blev det. Ja. slut tidig ledning från Wolverhampton som Wigan vände två mål ifrån Emerson ja. Boys av alla människor. ganska ja. kul att se Ja, det är... Imponerande får man väl ändå säga mm. Ja Det var väl inte så spännande Det är ju så här meningslösa mm. matcher framförallt på den det, det blir mycket mål för att de inte de är inte helt hundra i försvarsspelet Men framåt vill man ju, de vill alltid, folk vill, mm. eller forwards vill ju alltid göra mål liksom, Så då blir det lätt. Mm, mm. Jag kan konstatera att Terry Connor inte vann i en enda match under sin tid som Wolverhampton, Nej. han tror Nej. jag vill från Mick McCarthy Det är ju ja, bara, det är, bara, ja, det är, det är Matteo, och de övriga efterträdarna under säsongen har ju, ja, Martin och Neil har ju gjort det bra, fast de landar ju ändå på mm. Ja, de, de, de flyttar väl upp, han flyttade upp dem lite, gjorde han ju, men det är ju ändå en marginell, det är ändå en marginell mm. skillnad är han, de, han är ju väldigt nära kan... var på den där. 15 16 plats som, som han tog över dem i. Men i övrigt så mm. Queens Park Rangers. Eh, han han klarar ju, han klarar av kontakten till och för sig man just det, så det var. Han tog han tog upp dem en placering. Men det, det, det, det känns ju som att det inte är, det är ju. Ja, Chelsea gav ju en effekt att de gick bra i, i kupperna fast de tappar ju en position mm. i ligan. Så mm. egentligen sån succé är det ju inte om att det är för att visst att han tog vidare om i kuppen det är, det är ju det är bra gjort så men en kupp, en kupp, en kupp det, det, man kan spela bra i en match. Eller två. Mm. Ja. Men det är ju att de spelar bra mot Barcelona är som, är, en som mycket, är lite tungt förlor. Mm. Hur, hur svårt är det att bli inspirerad när man ska spela med Barcelona? Det skulle de ju kunna blivit när de spelar med Bias Boas också. Jaha. Ja, ja, får man hoppas i alla fall. O om de fortfarande mm. inte drar åt samma håll när de möter Barcelona i en semifinal, då de är det bara dum huvudet. Liksom. Ja, faktiskt. Ja, ska vi ge oss ner på. Vi kan bara haka av Manchester United sandlar. Manchester United gjorde jobbet. Det var inte mycket mer. Eh, Sallade hade väl några någon farlig, Fransis. Men i övrigt var det ju, det kändes ganska Manchester United inte gjorde fler mål. Det var väl med den stora överraskningen där. Nej. Men. Men ja, vi behöver inte prata så mycket mer om den för att det är ju två, två andra matcher som svängde en del och som avgjorde både topp- och bottenstrid ganska mycket här. Uh, Manchester City började med att göra mål på Queen's Park Rainiers. Tog ledningen i den där matchen. Uh, Bolton tog ledningen borta mot Stoke. Vilket då gjorde att Queen's Park Rainiers åkte ut eller var på nedflyttning. Och uh, Bolton klarade sig kvar och City då i... I toppen och med vinst av ligan. Men det svängde som Och Queen's Park Rangers kvitterade först. Och sedan kom kanske årets bästa inhoppare. Mackey in och gjorde 2-1. Till QPR vilket gjorde att Bolton eh, åkte ut. Och Queen's Park Rangers spelade sig själv till det. Och att United plötsligt tog som seriesegrare. Och det här höll sig ju in på äh, slutminuterna Innan City äh, fick in två baljer Först via Deco. Äh, Och sedan via äh, Ja, deras bästa spelare den här sången, Eller mm. bästa målskytt i alla fall Bästa spelare är väl ändå Silva Men bästa målskytt, Sergio Aguero Och kanske ett av dem bättre än i Ja, oh, De har dratt in Samtidigt som Bolton även sänkte Eller Stoke även sänkte Bolton där Men Strax. comeback Lite hemskt Nej, det, var, det, var, det är ju sjukt, allting har ju sagts Fast inget tillräckligt har ju sagts ändå kan man ju säga Det är ju ungefär Det är ju det är så mm. greppbart Det går ju inte att skriva ett bättre manus så får det trovärdigt Som jag sa när jag såg det Nej Det är, det är ju liksom det, är, det var helt vansinnigt Jag hade ju panik åt alla håll och kanter När jag, jag helt plötsligt Såg att Okej, okay, Queen's Proclaims leder det är fem minuter kvar. Vad fan händer? Vad händer och läser. Och det är och hörnor och hörnor. Och sitter och pressar på. Toré är skadad, annars hade de kanske avgjort tidigare. Oj. Oh, och så lyckas de göra det i sista möjliga mån. Liksom. Det är, så, det är oh. så grymt att United fans fick det hoppet ändå. För innan var ju inte United fans också. <laughs> L Nej Ligans sämsta bortalag Möter ett lag som är obesegrade på hemmaplan mm. som, äh, ja. förutom att de är obesegrade Så hade de gjort 90 mål innan på 38 matcher Och, och Queen's Park Rangers har släppt in 66 mm. mål på 38 matcher Det är ju här. Klart som fan de vinner ja. det, fin det finns ingenting som talar emot Men alltså ja. Det är ju fotboll, alltså. Ja det var, ju nästan, det var ju nästan tur för eller jag säger, det var ju, hade varit synd om QPR om Bolton hade klarat av Stoke och de hade åkt ur och tappat de här målen på övertid. Man får ju också nämna att de var ju tio man ganska länge i inskart dessutom. Ja, jag är bort vart visar hur bra han är nu igen. Han ja. drog på sin utvisning efter typ 55 minuter. Ja, det är ju som man Alltså det är, ja den, jag, om man ska ta ett, först sitt så är jag, ja, Varför är det, ja det, det är klart det är utvisning, om, om Terrys knä i ryggen är utvisning så är det en armbågen i halsen utvisning, det är ju inget att snacka om. Sen är det liksom, för mycket touchar mm. den liksom, ja det, det är svårt att säga. Det är de, de som talar för att den inte ska vara utvisning, då måste man ju liksom ja det, det, det, är så, det är så svårt det där, bara för att det, det är ju sånt som man får utvisning för, det är inte att snacka om Sen kan man ju tycka man vill om nivån, men det är ju så många sådana utvisning som har varit när alla, I alla möjliga tillfällen som Terry eller slätar i det är ju hans e liga i och för sig Men när han typ mm. klappar någon på lite, grann och får utvisning Det är sånt man åker för, man åker inte för när man kommer med dobbarna Och gör fula attacker eller man åker för när man gör saker som man inte som inte hör dit på något sätt man får inte, så, när man använde armar Och ben på fel sätt mm. Nej jag tycker Nej. inte det var något Det var väl hans Skilska äh, ja. efteråt Han grävde ju gräv sin egen grop så att säga ja, Jag tror, ja, jag mm. tror det, det är den sista man ser av honom i QPR i alla fall. Sen frågan om det inte är det sista Man ser av dem i hela Premier League alltså. Mm. Det känns som det där kan sista. Han är inte Han är inte. Han är inte jätteoig. Så är så att han är, har, Han kommer inte utvecklas någonting i framtiden precis. Eh, och sen har han ju så Nej. många skandaler så att. Det börjar ju, det är liksom det är ju för mycket. Och han, för det första, han kommer ju få en lång. Han kommer ju få en lång jäkla avstängning för det. Han kommer ju säkert spela på en. Mm. Mellan fem och tio matcher Till att börja med nästa säsong Vilken klubb vill ha honom När han, in och när han inte kan spela de första matcherna Och sen så är han labil mm. Så det Nej det var idiotiskt Nej det får, får vara något lag I Championship som okay. mm. ja, det är Chansar att klocka Men Han är ju så pass bra ändå så att han, mm. Där tar han plats i många lag Det kan vara nyttigt Ja, vi kan, vi kan ju faktiskt mm. diskutera. Det kanske är någon av nykomlingarna som kanske är intresserade dock. Eh, vi, vi får väl ändå gratta Mänslund till, seg till Seger. De har faktiskt varit fantastiskt bra under det här året. Det var 44 skott de sköt den här matchen. Va? Eh, mm. Kenny mm. var ju bra. Förutom på målet han släppte in först ja. så var ju han så bra som han brukar vara. När man ser honom, tycker jag. Eller nej Han var ju duktig ändå. Uh, väldigt bra målvakt faktiskt. Sen, det, är ju, det är ju bara sjukt Att de inte lyckades innan uh, Att göra mål och att de, Framförallt om de släppte in två mål Det var ju, det var ju så <skratt> konstigt hela grejen ja. När Lescott som en, Han har ändå varit bra den här säsongen. Det är framförallt bakåt eller, inte framförallt, mm. De har ju varit jäkligt bra bakåt, stabila Både han och kompani och sen Carter. Mm. Och så gör Lescott Jordens tabbe uh, Och sen släpper de till ett Jätteenkelt mm. kontringsmål Det är så här. Vad, Vad håller ni på med? Så det... är var lite nervositet bara man kan, kan man tänka sig. Det, alltså. mm. Ja, nej det är tungt. City, bäst i stan och bäst i ligan. Och jag tror att United kan ha väldigt svårt att ta tillbaka den positionen framöver. <laughs> Över Överskådlig ja. framtid. Mm. En titellös säsong för Manchester United Som ju behöver hitta någon Som inte är på oldschool Som kan spela in i mitt fält Kanske framförallt i sommar Och även ytterback Får vi se vart Ytterback kan vara bra också En vänsterback ja, och en högerback För bra håller ju inte och sen är vi... Nej, inte förfärmar Annars, De har sagt att de ska värva. de ska har ju redan lånat ut Fabio Inför nästa säsong ja. Så de kommer ju värva en vänsterback ja. vi frågar och sen, och, ra, sen är ju Rafael Han är väl inte, det Jones som kommer spela mest Utan i höger kanske Det är väl, känns som det är hans Den mm. position han kommer ha Fast han är ju, kan ju vara nyttig på många andra ställen Så det kan nog ändå bli En del Rafael där Och det känns ju också inte riktigt säkert Nej, fast jag känner både Rafael eh, Småling och Jones Gör det ganska bra på högerbacken eh, och Mittbacksparet funkar Får vi tillbaka Vidic också Så blir det ju stabilare med en gång de Gea kommer att vara bättre nästa säsong Det är ju framförallt en vänsterback jag Och någon som kan kampera på in i mitten ja, som med Kerry Så är det. Uh, Vi får se Leighton Baines kanske ah, Precis. ju från Everton Det känns ju otroligt Ja jag just... tror nästan att det är, det är ganska Det snackas ju om att Eden Hazard är klar för den Manchesterklubben, han har väl sagt det själv eller? Han har sagt att han är klar för Manchester-klubb Men vägrar säga vilken Vilket är så löjligt Varför kan han ja, inte berätta det, det, han är det ju klar Det är bland det fintigaste beteendet om att vilja vill jag bygga upp ett hat Av ja. den, den klubben han inte går till direkt mm. att, han ger ju båda klubbarna är. hopp Och sen kommer han gå till, den, till den rivalen mm. Han har ju sagt innan man... att han vill spela i blått ja, Så att det blir väl City skulle jag säga vi vill Mm Ja, det är väl tyvärr så Men samtidigt, han har ju kompani, spelare belgare också det, det, det finns ju anledningar på kanske här, sociala kanske. plan också att eh, Kanske går det så, så. så Och även för att det är, en del, det är mer fransktalande spelare kanske Också för den delen Det är väl Euron har någon sorts känningar i Frankrike Och kan dra in lite men Ja, det känns ju mm. inte riktigt som killen som socialiserar och skaffa vänner Nej, det är ju han, han och Park hänger ju Och de hängde ju med TV dessutom När han var i klubben <laughs> Så det säger vi ganska mycket om Vilken jävla konstig treo, eller? <laughs> ja Det är ju typ. Ja, det, det. <laughs> Jag Jag bara ser de tre sitta och spela typ FIFA med varandra Det är ganska det är mycket skälla <laughs> <laughs> på olika språk på varandra Det är, ganska, det är, på är roligt det är, det är, City lär ju inte vara mer forward nästa som Det är jag ju extremt svårt att se De blir ju klara sig på Gekko, Aguero, Balotelli och Tevez uh. mm, fast Tevez skulle väl lämna Skulle de fortfarande, eller? Tog Nej, jag det? vet inte det ja, är det. Som Eftersom han gjort jag det så bra nu i slutet och, Nej ja, Jag är inte helt säker Balotelli verkar ha helt gjort en om, hel helomvändning För han skulle vara kvar helt plötsligt Har han ju sagt Mm. Det kan ju vara ett sätt att få upp priset också, men samtidigt jag, jag förstår... Valotelli känns ju som en bra spelare är som, som kan som komma in från om man måste buda på honom, känns det inte så. värmer man ju för att klubben Nej. inte vill ha kvar honom, kan jag tycka. För han får man ju betala ett för högt pris för en ja. ett osäkert kort. Verkligen. Det är väl Milan som har ryktats över övrigt då. Ja, så då... Ja, I och för sig de, ryk... de säger sig att slanta mig är är på väg dit. Mm, mi, mi, han, är, mi, han har ju Rayola som agent så. Jag vet aldrig vad som händer där förrän Transferfönstret Nej, stänger det, så att säga. det är ett som är säkert det är Ja det är nog ett spännande fönster vi har framför oss eh, Ja vad säger man att Bolton åker ner? Är det ett lag vi kommer sakna? Nej Liverpool brukar ha för dem Så ur den perspektivet så lite Men Nej, de har Nej, ju inget egentligen. Ja, ja. Det är ju De hade det är ju det hade En tråkig säsong för Deras kul spelare är ju skadade det har ju ja. varit skadade I säsongen tyvärr, det är ju lite svårt Mamba är ju deras, deras största, bästa spelare Och han har ju kommer kanske aldrig spela igen mm. eh, men. Sen har de inte De håller inte de spelare Som har varit bra tidigare säsonger De har ju inte tagit in något riktigt bra Typ Steinson har ju inte riktigt varit så bra som han. Han hade, ju några, han hade några riktigt bra sånger för några säsonger Känns som. Han bör ju lägga på sig lite år han också. Sen, Martin Petrov är ju en sjölyrare, eller var en sjölyrare, han är ju inte, inte tillräckligt till bra längre. Om man är ju inte Premier League-klass, man har David en gång på topp, även fast han har gjort ett par mål så känns det ju inte riktigt. Nej Alltså det är ju lite så det är ju, De spelare som var bra förra säsongen Var ju Stuart Holden Som varit borta i den här säsongen Och eh, Vad heter han koreanen Chun-Li Chun-Li eller... Eller. Äh. Ja Han, är ju, han var ju faktiskt jäkligt bra också Och när jag sa att David en gång har gjort ett par mål så menar jag tre Mm <laughs> Trissemål Och sen, Deras bästa spelare är ju fortfarande Nästan Kevin Davis Tycker jag Han är, han är ja. absolut en av de Först bästa och han är ju 35 bara så Det finns inte mycket mer att ta där Nej Jag ser det lite som att Bolton åker ner Men jag tror inte de Kommer bli av med så många spelare känns Det känns inte som och jag tror inte de har någon skenande lönebudget Så att de kanske behöver göra sig av med så många heller de, de, skulle kunna bli, de som skulle kunna bli utav Men det är ju man om han skulle vara hel Sen är det ju Xiongong Li Kan jag ju tänka mig eh, Annars ser vi inte Sen De är, de är så gamla, de, de är så mycket gamla spelare mm. Typ så här Ricardo Gardner mm. Han är ju han är över 30 Och Han ja, är Nej, nice, Rio Cook är ju... Nej, det är bara 28 i och för sig. Men det känns inte som att den, den vill ha honom. Mm. Det är typ... Jag vet inte hur... Nej. Mm. Nej, men det är väl en brist... Väl en kombination av skador och... Oförmåga ja, men... att ersätta viktiga spelare. Så som Elmander och... Holden när han gick sönder. Och även juni. Mm. Mm. Det känns ju som att... det är väl Holden skulle ju Det kan jag ju tänka. Tänk att vara en spelare som någon, någon kanske vill värva från någon, någonstans. Ifrån. Ändå. Mm. Kanske Chris Eagles. Jag vet inte Jag, jag är inte värd ungefär jättebra, mm. men han är ju fortfarande. Ja, någon klubb kanske, men det känns ju att han inte riktigt kan i ändå är inte. Nej, det är väl lite så. Ska vi titta på de lagen som går upp De som är klara är Redding och Southampton Ska vi börja med Redding ja. Tråkigt lag sen jag ja. <laughs> Red spontant. Ja. Jo, det är väl inte, inte det Men dra de ner Har vi det på Ja Redding Jag kan kolla Nej, Nu var inne på skäl. Uh. De åkte ju ner. Vad så fan? Där, ja, 2008 De var ju bara uppe och, de var väl typ bara upp och vände De var uppe och vände Och de klarade första säsongen och åkte ner andra Men de har ju ändå legat där uppe Runt playoffplatserna Hela tiden i princip ja, de... alltså, men, ja, Jag vet inte, nej, de har inte Något jätteintressant De har några... de har ju... mm. Ja, De har ju sålt till han ryske Anton Singarevich som, ja, som är ägare. Ja. Så de har lite pengar faktiskt. Lite. Eller ja. Nej, jag vet inte. Det är ju inget jättesexigt lag. Det, det inte. tycker jag är att de har Kaspar Gorks. Det är en gammal, det är en gammal hjälte ja. på något sätt. Jag, jag gillar Jobby jo, McEynow ja. som är kapten. Dels för att han är bra spelare, dels för att han har roligt namn ja. och att han är från Jamaica. Jag brukar ofta ivärma honom med manager När han var ung och lovande ja, Kaspar Gorks det är gammal, Han spelade ju assyriska när de var uppe i Allsvenskan ja. för länge sedan det, det är lite roligt Ja, jag vet äh, annars... Aj, Nej, alltså... Sen har de ju en hart Bara det är ju hur mycket guld som helst mm. Ja, det är ja. Men jag vet inte Jag inte alls. Nej, de har ju ett lag med ganska... Det är ju ganska många av de här spelarna som ändå har hängt ganska mycket i Championship. Och kanske vuxit till sig lite. Laterwood också till exempel som har spelat ja. i Queen's Park innan. Aha. Det är ju ett väldigt fysiskt gäng så de kanske kan göra samma avtryck som Norwich gjort den här säsongen. Mm, men lite stok också att vinna mycket på. Det är ju inga det är ju inga det är inte någon av de här ser det ut ut faktiskt. Nej, mm. Nej, det kan, det kan bli intressant men de måste ju förstärka såklart, jag vet inte, jag, är lite, jag vet inte hur Jo, det... Joey Barton in där, Ja, precis. <g awareness> det är ett nytt kontrakt. <gav> det. Det Läsar alla problem? Nej, det, jag vet inte, jag vet inte, jag har egentligen för dålig koll, så för förstärker mest för att de ska... jag vet fan vilken deras första robot Det är väl italienaren... Fede Fidulici. Jaha, ah, det är väl han. Mm. Eller ja. Mm. Australiens. Italienare. Ja. Ska jag till Southampton då? Där har vi faktiskt ljus hojfält. Ja. Och ikorre. Före detta. Ehm... Jag har inte mm. jättebra koll på Southampton i övrigt om jag ska vara helt ärlig eller på spelarna Jag har en väldigt, väldigt spännande lag med en eh, lilla... Vad heter han nu? Än? Deras ytter... Inte lamella utan... lalana lalana La lana. Lana, ja. Lana, ja. har mm. gjort, fått ett genombrott i år. Eh, Lambert på topp och fortsätter så och de plockar in Billy Sharp också från doncaster som gjort det bra. Mm. Eh, och ha en... Väldigt fina filakademier och kan plocka ungdomar ifrån. Så ja, så att de ganska de Jag är tror de men det är så här en svensk historia så Mm. Det. Är mm, kan de ju faktiskt värvat också. Jag tror han bara var utlånad men verkar som om han är köpt. Från Chelsea. Ung lovande mittfältare eller ja, mittfältare Mm. Som var lovande det för? När är någon utan fn spelade Steve, Steve the Reader. Mm. han har ju också han var Ja, bra. Är de... men de, har, de, är, de tycker jag tycker är roligt med roliga, sen vet inte jag inte jag är så jävla bra på med, de och det är ju mest brittiska spelare. Nej, men, men, men de känns lite roligare. Ja, men det är, man har ju goda minnen. Man har ju Anders Svensson spelade där. Leticie Mm. Uh, Binknäcka själv, Mikkel Svensson. Mm. Det är mm. goda. Go go mm. de, de oh, ja. uh... Det att Martin en Martin Olsson. En Martin Olsson. En, en lite, det finns en nån höger upp som borde kunna fixa Jo, det finns ju säkert någon som vill rycka. Det ryckades sig om Newcastle, bland annat har det hört ah, Martin. Det är ju någonstans där klubbarna mm. som nu slutade mellan, ja, kanske Newcastle eller sen mellan 7 och 14 eller sånt, Som skulle kunna ta ett Sandland mm. eller Norwich eller West Bromwich inte Sen ska det tror kvinnkastlåder. Men vi ska kolla på dem som kvalat Mm, vi har ju kvalmatch också West Ham mot Blackpool eh, Det är West... extremt imponerande av att ta sig upp dit igen Ja, verkligen Och de ersatt Charlie Adam med en ny Glasgow rangers i Jan och, Fleck. och... Mm, Där snackar vi FM-värmning utan dess lika oh, ja. Extrem förvärvning. Uh -huh. Men eh, det är ju bara det små fantastiska som är uppe igen. Och att West Ham inte lyckades knipa en direktplats är ju deras sida ja, fel. De kryssar väldigt mycket på slutet. Men det känns för det som eh, övertaget är till eh, West Ham. Då är de har bättre spelare mer erfarna spelare. Eh, Det är my mycket skottare. Det är Blackpool faktiskt. Mm. Som man ändå säger. De har lånat in Danny Wilson också. För att stärka upp det mer på den skotska sidan. Det är roligt. Liverpool ja, är äh. Jag tror ju på West Ham. Jag tycker att det skulle vara mycket roligare om West Ham. De har sin, sin support-kultur och och är mer klassiskt. Och ingen vill åka upp till Vacken mm. spela för. Nej. Nej, men West Ham har ju på pappret i alla fall ett bättre lag. Så det är väl bara man att se om man klarar av att knyta upp säcken. Dels John Karl såklart, och sen Pappadio. Det, det är ganska... GuideML är också en, en gammal regent. West jag då han en pit. Jag gillar ju Kevin Nolan annars faktiskt. Det är en klassspelare. Och sen har de ju en gammal Real spelare också. Julian Förber. Ja, det är och en före detta engelsk landslag Robert Green. Inte att vi glömmer. det här är ju konstigt värde i Just i den. Mm. Där hade de mm. som liksom, Real Madrid lånade in från, från West Ham Western. Ja, fick den så han tar det handla den 2009. Det fanns ju ganska bra spelare där det mm. <laughs> Men. Måste jag ha sett någonting i, i honom då, så att. Fan. De behövde en till för att spela 11 mot 11 på träningen, vet du? Han var billig än honom här. kan spela någonting i Real Madrid? Två matcher, kanske? Han, han är ju till Jardimov, tror jag. De hade ju en option att köpa honom också. Ja, nej, jag tycker det är stor. Jag alltså, kolla vad Real Madrid hade för långt. Jag kan ju säga så här: att hans lån på uh, Real Madrid var ju lite roligt överlag. Att han missade en träning när han uh, råkar ta ledigt. Och han, det finns ju också en bild på honom när han sover på bänken under, mm. när Real möter Villa Real. Det är inte komma in. Mm, det är ju kanske inte helt briljant. Nej, men någon, liksom, han, det han konkurrerade med på det mittfältet. Det var, liksom, det var Lassana Diarra, Gago, eh, även den andra, Mamadou Diarra, jag kan se gick i och för sig, eh, Javier Sia, Guti, Rüdiger Larell ala inte på det, hans position i och för sig. Och så, och sen visste Robben han i höger upp. Det, liksom, det är ju inga, jag tror att de hade dåliga spelare. Och, och, och sen Schneider, Faderwald och Dränthe på det också. <laughs> det är så här, mm. vart passar han in? Ja, men han passar in ja, mest. Ja, det tror jag. Verkligen. Mm. Jag måste även nämna Mark Noble som man spelar gillar i West Ham för övrigt. Men det får man hålla tummarna för det laget man är på jag hejar nog faktiskt på West Ham även om jag gillar ja, jag den gamla farmaren. Man vill ju hellre ha vad heter det tränaren en laget Blackpool så att säga. Ja, och tvärtom med West Ham. Jag har mm. laget en tränaren. Ja, ja. Sam Big Sam. Det säkert. Vad tror ni? Ni får tippa här nu. Playoffer. Jag tror OSM är 2. känns helt... Jag säger 2-1 till OSM. Jag tror det blir spännande på Wembley. Det mesta att de borde sen... För när Blackpool gick upp förra gången, då trodde gick de upp direkt. Då gick, mm. gick riktigt upp direkt de mm. Ja, Kvalan det är jag, jag. jag tror de är en kvala Just mot Cardiff den Eller Precis. Så de där har mm. de kanske en liten fördel att de har gjort det ganska nyligen. Men, mm. ja, resten, de, de klantar ju bort det som sagt de var ju jätte mm. de tror det ganska. Ja, Nej, de borde ju ta sig upp så att de kan få en spela på sin os arena ja. i Premier League. Faktiskt. Vad tror ni om Champions League-finalen? Jag tror En del av Tror mig på Chelsea För att det skulle ställa till Tottenham Men realistiskt så tror jag väl Att Bayern tar det med liksom 2-0-3-0-3-1 Ganska komfortabelt seger Det mest intressanta Det är att se hur Chelsea Beter sig Om någon kommer och köra balsast Ja, jag, jag tror ju 2-2 Och sen vinner Tyskland på straffar Ja, och Teddy springer och missar straff Storma är svårspel <laughs> Jag stormar en straff Ja, men det blir bra yes. jag, jag är väldigt trött. Mm, det blir spännande Ja, det är roligt när det ändå gäller mer än bara Champions League-finalen. När det står en Champions League-plats mm. i övrigt på spel. Och, ja, det kan hända mycket där. i. Både Tyskland och England. Mm. Ja, men det, det känns ju helt enkelt. Eh. Mm. Är det något mer vi ska ta upp i detta säsongens sista PL-podd? Nej, jag är... Det tycker vi har täckt som är så täck, ja. ja. Då tror jag vi önskar En trevlig sommar Och med många sköna EM-matcher Och samt att man ska Kolla in OS Och kolla in det Great Britain-laget Som kan vara spännande att se Vilka de tar med som är överåriga Ry Ryktas sig om Ryan Giggs Som man ändå ändå lite roligt Om han får vara med Han är Mer än överhårig, men Nej, alltså, det, det blir hans överhårig. första och enda eh, ja. stora mästerskott. Som jag, jag är en grej ja, som bra. Det är 95 mm. dagar kvar tills eh, Premier League börjar. Det är fan det är inte så drömmen. lång tid kvar alltså. det är, Man får börja förbereda sig redan nu känner jag. Dags att börja peppa. Ja, som fan. Ja. Som vanligt kan man ju läsa alla bloggar i hela världen Och ha koll på Övergångar och allt möjligt De stora jag tror på är Eden Hazard Jag tror på Falcao kommer gå någonstans Sen vet jag inte om det är någon mer som jag har Så jag vet Har ni koll? Kaka till PSG säger jag också Det kan vara bra Zlatan till Det hade varit roligt Ja, man kan alltid hoppas. Mm. Mm. Mm. Eller, har ni några sista shoutouts, Robin, börjar. Det är ju sommarsäte, så vi går ut i solen, dricker färgglada drinkar. Det är manligt. Mm. Vad säger du, Per? Jag hoppas att Liverpool värvar Carlos Fjerro Fan, är väldigt bra på FM Glöm inte att tänderna Och besök LiverpoolSweden.se Ja Yes, jag, mig kan göra på RadioBoslan.se om ni vill det Och i övrigt så Får jag väl hålla tummarna för Sverige just nu Och för att United kanske värvar någon In i mitt fält och en ny vänstback. Tack och hej för denna gång Ha det bra här från Pel på